стояла в нерішучості і круто хвилюючись зняв шапку і покойовдив Чуприну Ми партизани загону Доригіна повторив Тепер настав час думати Янголом Небесним Про Доригіна як представника оперативної трійки в Новосельському районі вони чули від генерала Петра Петровича який був одночасно і членом Ленінградського штабу партизанського руху. Тож виходило, що пілоти помилково їх десантували у партизанських загін, як кажуть, без пересадки. Уперше галка партизанів побачив віч-навіч два роки тому у величному і урочистому залі імені Пушкіна. Того зимового дня артисти ленінградської оперети Ставили Сорочинський ярмарок на честь партизанів, які провели в облужений і голодний Ленінград, валку з хлібом, дарунок селян партизанської зони. Партизани були одягнені в кожухи, фуфайки, бушлати, на шапках – червоні стрічки, як і в народних месників часів громадянської війни. Серед обозників – бородані, тридцятилітні, і хлопці, які не встигли підрости до мобілізації перших днів війни. Рейд валки з партизанським хлібом проліг в ворожі гарнізони і поліцейські стани через окопленні фронту, а далі по кризі Ладозького озера в Ленінград. І ось вони в театрі. Вистава супроводжувалась оплесками, часом непідробно щирим сміхом партизанів кілька їх сиділо спиною поблизу галки, і то інколи обертався, чуючи перемовки і регіт. Один посланець партизанів, сміючись із чиросердного черевика, хапався за вухо, та й більше глядачів активно реагувало на гру акторів. Мабуть, це були ті хвилини, коли всі забували, що Ленінград – фронтове місто, що в будь-яку хвилину може початися обстріл, з пулковських висот, снарядами великого калібру. Та й можуть у цей ясний зимовий день на місто налетіти ворожі бомбардувальники. І не кожна з глядачів жде сьогодні вечеря, а коли є та вечеря, то лише з п'ятдесятьма грамами хліба. З ротів глядачів клубочилась пара, в театрі не топилось. Однак артисти були вдягнені в якісь ні герої, на Сорочинському ярмарку. Спекотливий серпневий день. «От це дають!» – почув Галка котрогось партизанів. Їм би сто грамів перед виставою, щоб не закоцюбнути. Тоді, два роки тому, Галка і у гадці не мав, що колись доведеться зустрітись з партизанами на місці їх дій в талу німецько-фашистських військ. І ось тепер Ця друга зустріч. Ото дивина. Ви нам не вірите, чи що? звернувся партизан з автоматом. Двоє з ваших. Ходімте до товариша Дуригіна на переговори. Галці здалось, що слів це дивина сказано якось м'яко і знайомо. Помітив Галка й те, як високий з автоматом ППШ. Дав змову куйовдити свою зачіску від хвилювання. Так ото ваші йдуть сюди, раптом запитав Короб. Прийдуть, тоді поговоримо. А чому не зараз? заперечив Петро. Я з ними мотнуся і приведу сюди командира, звернувся до Кудрявого. Добре, кивнув Кудрявий. Не йди, раптом смикнув Галка за рукав Петра відчувши якусь непевність і тривогу. «Невеликий пан той, командир, прийде сам!» Та заступник командира групи обсмикнув новенький френч і вперся обома лижними палицями в сніг. Порівнявшись з трьома партизанами і перемовившись, він одірвався від них на кілька кроків вперед. За ним під тюбцем троє. Кротов пеньковські рябушки не озиралися, щоб не виказати перед паршутистами, які залишилися ждати їхнього повернення разом із командиром Дуригіним. Кротов